Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah was salatu was salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dugu yangu katika iman Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fi dhatihi Ni mmoja wa pekee katika dhati yake wa sifatihi na niwapekee katika sifa zake wa afaalihi bali Allah jalla waala ala niwapekee katika matendo yake zati ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhati ambayo yenye ukamilifu na matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala mabniyatun ala alhikma yamejengeka katika hikma na ilmu na uadilifu wa moja kwa moja na majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yote ambayo tumeanza kuzungumzia katika darsa zetu huko nyuma majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala yote ghayatun fil husni wal jalali wal yamepetuka mipaka katika uzuri na utukufu na tumeashiria majina matano mpaka hivi sasa tulianza na lafzul jalala Allah lakini pili baada ya kutaja Allah tukataja majina arrahman Arrahim Al Malik Al qudus Leo bi idhnillah hebu tutazame majina mengine mawili As Salam Al Mu'min zangu katika iman majina haya mawili matukufu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala As Salam Al Mu'min nayo pia ni majina matukufu miongoni mwa majina ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tunaposema as-salamu maana yake amani fa huwa as-salamu bi kulli ma hawatu hathihi maana. mmaana tunaposema allah huwa as-salam kwa maana pana inayobebwa na neno hili na mimi nitajaribu kukutajia baadhi ya maana allah jalla wa ala huwa as-salam fi ai qad salimat dhatihi Ay, min kulli ma la yaliqu bihi Allah dhati yake ni salam au ni mwenye kusalimika katika dhati yake amesalimika na kila ambacho hastahiki kusifiwa nacho amesalimika Allah jalla wala wa kutokana na mapungufu yoyote faqad salimat dhatuhu minash-sharik wash-shabih walmathil dhati ya Allah jalla wala wa imesalimika kutokana na ushirika dhati ya Allah jalla wala wa imesalimika kutokana na mfano na kushabihiana na chochote wa taghyir walajz bali zati ya Allah jalla wala wa haibadiliki zati ya Allah subhana wa ta'ala haina sifa ya kushindwa na mengine yote katika maana ya mapungufu kwa hiyo Allah jalla waala amejisifu kwa ukamilifu anasifika na ukamilifu yeye mwenyewe amejisifu hivyo katika Qur'an na kadhalika ala lisan nabiihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia pia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bali tunaposema Allah ni as-salam Allah jalla wa ala amesalimika salimat sifatuhu zake Allah jalla wa ala zimesalimika minan naqs watanaqud walikhtilaf za Allah zimesalimika na mapungufu Zimesalimika na kutofautiana fahia au kulluha kamaliya sifa zote za Allah jalla wa ala ni sifa za ukamilifu kama tulivyoashiria huko nyuma na ndio maana Allah jalla wa ala alipozitaja sifa zake katika baadhi ya aya amezitaja ahlul ilmi wanasema Pasina kuwa na harfu athfi haikusemwa assalamu wal mu'min الرحمن الرحيم أو ثم الرحيم لا يمتجع بدوني أطف فنو الله جل وعلا ناelezka katka surati alhasr a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa allah alladhi la إله illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa allah alladhi la ilaha illa الملك الْقُدُّوسُ السلام المؤمن الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ العزيز الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا يشركون هو الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ wa huwa al-azizul hakim kuanzia aya mbili mpaka aya nne katika surati lhashri Allah jalla wa ala mizitaja sifa hizi nilizozitaja hapa nilizosisoma pasina kuwa na atf akasema Allah jalla wa ala huwa Allah hapa mtajwa jina la kwanza a, tukufu katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye Allah alamun ala al-dhati al-ilahiyya la ilaha illahu hakuna mola anastahiki kuabudiwa ila yeye Allah jalla wala wa alimul ghaibi wal shahada yeye Allah jalla wala wa ndiye mnyuzi wa mambo yaliyofichikana fichikana yote na mambo yaliyodhahiri dhahiri huwa arrahman yeye Allah jalla wala wa ndiye arrahman mwingi wa rehma tulisoma katika darsa zopita kwamba jina hili linawakilisha kwamba rehma zake ni shamil zimekienea kila kiumbe Arrahim huwa arrahmanurrahim ar ye Allah jalla wala wa ndie arrahman arrahim mwenye Rehma maalum kwa waumini kisha akasema Allah jalla Huwa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa karudia kutaja lafzul jalala yeye Ndiye Allah ambaye hakuna Mwabudiwa wa haki ila yeye almalik mfalme kwa maana iliyokamilika na tumekwishakueleza maana ya ufalme alquddus Mwenye kutukuzwa ku aliyetukuka Asalam Ndiyo jina tunalieleza leo hii. Almu'minul muminul Muhaiminul Aziz mpaka mwisho majina haya ukiyatazama na sifa hizi za Allah Subhanahu wa Ta'ala zimetajwa biduni atf. Kwa hiyo Asalam huwa man salima lahu mu -ma, mulkuhu fi dunya walakhira Ni yule ambaye ufalme wake na utawala wake umesalimika utawala wake ni timilifu hapa duniani na akhira vile vile yatasarrafu fihi kaifa sha anafanya atakavyo katika ufalme wake haulizwi hashauriwi na yoyote allah anafanya atakavyo katika ufalme wake wifka ilmihi wa iradatihi wa qudratih anatenda kwa mujibu wa ilmu yake ambayo umekitangulia kila kitu anatenda allah kwa utashi wake na uwezo wake fala rad Hakuna yoyote ambaye anaweza kupinga na kurejesha maamuzi yake wala muaqqiba li Na hakuna yeyote katika viumbe anayeweza kufanya taaqib, anayeweza kuweka komenti, anayeweza kuuliza kwa nini katika maamuzi yake na hukumu zake. Fa jalla jalaluhu mutasarrifun fi Allah anafanya atakavyo kwa waja wake taswarufan Anafanya atakavyo kwa ukamilifu. Haogopei chochote. ليس لهم معه شأن ولا اراده الله انipotaka la kwake hakuna mwingine anaweza akataka la kwake wala hakuna mwingine anaweza kaamua katika maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ali Imran aya hii nilitangulia kuieleza katika darasa iliyopita Qulillahu maalikal وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فايو السلام الله جل وعلا هو السلام أي الله تبارك وتعالى منه يستمد السلام اماني نطوقا مع الله سبحانه وتعالى وبه يسود السلام نكوا الله جل وعلا انديق ومتوالا اماني بسبب يا الله اماني متوالا في دنيا يتو وفي يجاهد المسلمون واجلي يا الله تبارك وتعالى ديو الاسلام وانبغانا جهاد من أجل نشر السلام واجلي لكي حقش امني انتاولا دنيا وايلى كلمه الاسلام na kulifanya neno la Allah jalla wa ala liwe ndio neno ambalo liko juu ndio anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus wallahu yad'u ila daris salam wayahdi man yasha ila siratin mustaqim maana aya hii السلام analingania ila daris salam maana yake yamuru ibadahu an ya'malu salihan min ajli watende matendo yaliyokuwa mema kwa ajili ya kuipata darusalam wa hiyal janna ili waipate nyumba ya amani ambayo ni janna kwa hiyo da'watu subhanahu ila daru salam kualingania allah jalla waala wa ala waja wake katika nyumba hiyo ya amani ambayo ni janna tarzibun allah anawape anawarahibisha ana, ana, ana anawahamasisha waja wake fiha aiful janna wajue thamani ya janna wajipinde kwa ajili ya kuitafuta janna na akawahimiza Allah jalla wa Aala, ala ala talabaha bikulli a'mal albirr waja wake au Allah anatuhimiza kupitia matendo yote yaliyokuwa mema fa innahum law talabuha law wajaduha law kama waja wake Allah jalla wa ala wataitafuta pepo kupitia matendo mema wataipata hiyo pepo fa hadha wa'dullah wa lan yukhlifa Allahu al hii ni ahadi ya Allah na Allah havunje ahadi yake Allah haendi kinyume na yale ambao amewaahidi waja wake Dugu zangu katika imani as jina hili la Allah jalla wa ala salam huwa aladhi yusallimu man laadha bihi wa bihablihi bi, bi, bi, bi, almatin Allah ni ambaye anampa amani man itsama bihi yule atakayeingia katika himaya ya Allah jalla wa ala yule atakayekimbilia kwa Allah jalla wala wa Allah nampa amani sio hivyo tu wastaadha bihi minashaitani rjeem Allah nampa amani na anampa ulinzi yule ambaye atatafuta ulinzi kwake kutokana na sheitani wastamadda minhu al-auna ala aduwihi na akataka usaidizi na msaada kutoka kwa Allah juu ya adui yake aladhi yatarabbasu bihi adui anemuinda wa yuridu an yanala minhu anataka kumpata kwa madhara akitaka ulinzi kwa Allah jalla wa ala Allah anampa himaya na ulinzi watawakkala alayhi fi amrihi kullihi na kila mwenye kumtegemea Allah katika mambo yake yote basi Allah jalla wa ala anampa amani qala Allah ta'ala wa man yattaqillaaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man ala فهو حسبه إن الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويو يوتي امباي ان الله وكلي وكمشا بمعنى اكفاتا ما امرشه اكيااچا ما كتابزو الله جل وعلا نंपा وفمبزي وممبو yake الله نمكنجليا رزق زake من حيث لا يحتسب ونمنايو حترجين ولا حكوتegemea بل من يكمتegemea الله سبحانه وتعالى بس الله جل وعلا ndiye mwenye kumtosha ay mayyattaqilla yusallimuhu min alafat maana pana ya aya hii mwenye kumcha allah basi allah anamsalimisha anamlinda na maafa wayuaminuhu min almahawif anampa amani anamuondoshia hofu wayuwasi alaihi arizqa na allah anamkunjulia rizqi yake wayakfih sharra ma ahamahu wa aghamahu wa ahzana. Allah anamtosheleza katika yale yanaoimpa huzuni katika yaliyopita yakampa hofu anamtosheleza katika huzuni za mustakbali wake na katika mambo yake yote kwa nini li'annahu ni yuhibu salam kwa kuwa Allah yeye ni as na anapenda amani wayuti as-salam na Allah anampa yoyote amani man talabahu minhu wa da'a ilayhi bihubbin wa ikhlas anampa amani kila mwenye kuitaka amani na akamuomba Allah kwa mapenzi ya kumpenda Allah na ikhlas Dugu zangu katika iman innal mu'min hakika mja wa Allah ambaye ni mumini yashuru bi anahisi baridi anahisi utulivu kwa kutaja jina hili la Allah jalla wala wa moyo wake unapata baridi Wayahisu fi a'maqi nafsihi bila masati al'atfi wal hanani warahma bima mbiyadihi al-amru kullih jina hili kwamba Allah ni asalam moyo wako unapata utulivu unahisi huruma unahisi upole wa Allah jalla wa ala kutoka kwa yule ambaye ambaye Allah jalla wa ala biyadihi al-amru kulluhu bikononi mwake ndiyo kuna mambo yote dunia yote mambo yote ya ulimwengu na sisi walimwengu yako mikononi mwa Allah jalla wa ala wa bainan nasi ba'dihim ma'a ba'd Dugu katika iman, yaje min hadha al ismi al azim unapata kutoka katika jina hili tukufula Allah jalla wa ala muntalaqan ila tahqiq al salam bainahu wa bain al nas unapata kwamba chanzo cha amani hata baina yetu sisi wanadamu baina ya mtu na mtu chanzo cha amani ni Allah subhanahu wa taala na baina yetu sisi kwa sisi anna salama adhamu ma yabtaghi al mu'min wa yahdithu alayhi kwa kuwa amani ndiyo kitu kikubwa ambacho muumini yoyote anakitafuta na anakipupia fa huwa aslun min a'zami usuli ni'am amani ndiyo asili kubwa miongoni mwa asili za neema zote bal huwa alladhi tatahaqqaqu bihi jami'ul ni'am bali amani tunasema Ndiyo ambayo inatimiza neema zote tulizonazo hapa tusimame kidogo tujiulize tajiri mwenye pesa Kunapochafuka hali ya hewa amani ikatoweka wallahi thumma wallahi hawezi kuonja ladha na raha ya neema aliyonayo ya amani Mwenye magari amani kichafuka gari uwezo kuibeba kichwani na wala uwezo kuipitisha popote Anayeishi ghorofani amani kichafuka hiyo ghorofa ataikimbia. hawezi kukaa ghorofani Wao tunagundua kwamba neema kubwa kuliko zote pengine ni neema ya amani baada ya neema ya iman. Inafata neema ya amani. Amani huwa yatahakkaku bihi jamii anyam. Neema zingine zote zinatimia kwa kupatikana neema hii kubwa ya amani. Kama yadulla alaihi kaulu Rabbina tabaraka wa ta'ala kama inavyotufahamisha maneno ya Allah Jalla wa Ala ndani ya Qur'ani anatukumbusha umuhimu wa neema aya hii Allah alikuwa anakumbusha Makaurishi wa maka. lakini tunasema Al-ibraatu biumum al-lafzi laa bikhusus sabab hili si kwa Makuraishi tu bali hata kwetu sisi ambao alhamdulillah tuko katika neema na amani. Allah anasema falyabudu Rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Hebu naomnyenyekee wa warudi kwa Allah wa muabudu bwana mola mlezi wa nyumba hii tukufu al-Kaaba ambae at'amahum min ju'in amewapa chakula wakati wa njaa waaamanahum min khauf amewapa amani kutokana na hofu watu wengine miji mingine iliyowazunguka iko katika hofu iko katika vita hakuna utulivu lakini wao wako katika amani na wallahi ndugu zangu katika imani kila yoyote ambaye bado yupo katika neema hii ya amani na mne ya kuishukuru pekee ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu Allah yeye ndio as-salam Ndiyo chanzo cha amani ndiye anayetoa amani kwa hiyo neema hii ya amani inatoka kwa Allah sio kwa ujanja wetu sio kwa mipango mizuri ya kiutawala sio kwa sababu pengine sisi ni wapole sana sio kwa sababu pengine watu wengine wanatuogopa sana abadan wallahi neema ya amani inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na namna pekee ya kuishukuru neema hii ya amani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni kusimama kutekeleza haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa yaacha yote yanayomtukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuhakikisha tunailea jamii katika mazingira ya kumuogopa na kumuheshimu na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiweka mbali na yote yanayoweza kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye Allah Jalla wala mambo yake utendaji wake ni kunfa yapuno akiamua jambo linakuwa kwa hiyo Allah anaweza kutugeuzia tunamuomba Allah atustid na tuhifadhi na wahifadhi ndugu zetu ambao wameingia katika matatizo makubwa ya kuikosa amani. Ndugu zangu katika iman, Allah amepiga mfano ndani ya Quran. Wadharaballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna ya yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'anami Allah faazaqaha Allah libas aljau' walkhawf. Ila kwa hiyo Allah anajaribu kutukumbusha thamani ya neema ya amani wakati tukizungumza jina As-Salam ambao ni amani na kwamba yeye ndio chanzo cha amani anatupigia mfano wa watu ambao aliwapa neema ya amani. Wa Allahu Allah mathalan. Allah anapiga mfano karia wa mji ambao kanat amina walikuwa wanaishi katika amani mutma'inna wana utulivu mambo yao yanakwenda safi. Yatiha ya rizqaha ragadan min kulli makan. Rizqi zao zina ki kiubwete ubwete, ubwete kiuraisi uraisi kutoka katika kila upande. Wakafarat bi'anwa min Allah wakazikufuru neema za Allah. Labda ni kuambie moja katika namna ya neema za, kukufuru neema za Allah. Allah kikupa neema katika namna ya kuzikufuru neema ni kuto kuzitendea haki neema hizo. Ni kuto kuzitumia katika yale yanayomridhisha bali kuzitumia neema hizo katika maasi na kumwasi Allah huko ndiyo kuzikufuru watu wale walipozikufuru neema hizi za Allah Allah kawaonjesha libas aljui vazi lanza vaz, vaz, unajua vazi mtu unaivaa nguo inakuenea mwili mzima kadhalika njaa ikawavaa maneno walikuwa na hali mbaya sana bali Allah kawaonjesha na hofu badala ile amani waliokuwa nayo wakawa ni watu wanaishi katika hofu wana kimbia huko na kule ndugu zangu tumshukuruni Allah kwa neema ya amani tuwaoneeni huruma ndugu zetu ambao wameikosa amani bali tuwaombe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kila wakati Allah warejeshe amani Allah waondoshe hofu Allah wape utulivu Allah waponie walio na wanaoumwa bali Allah wasamehe makosa yao wale ambao Kukosekana kwa amani imekuwa ni sababu ya kuondoka kwao katika maisha haya dunia. Dugu zangu katika iman, Allah Jalla wa Ala huwa huwasalam. Yeye ndiye amani bado yapo ya kusema kuhusiana na jina hili lakini kwa leo tuishie hapa tukutane katika halka nyingine tukiendelea na jina hili As-salam. Paka hapa wabillahi tawfik wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.